Lista 34 Istoria culturii și civilizației 5 roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 362 Citesc notă 1 Deja în secolul 8 mărturiile false erau frecvente... Legislația burgundă pedepsea cu o amendă enormă sperjurul, iar un capitular al lui Carol, Carol cel Mare înlocuia în acest caz amenda cu tăierea mâinii drepte, în paranteză Dextera de manus amputetur, închid paranteza. Aceeași pedeapsă era prevăzută în secolul XI în Ungaria, în paranteză putând fi însă răscumpărată printr-o amendă de 50 de boi dacă imputatul era un nobil sau de 12 boi dacă era un om de rând, închid paranteza. Aceste pedepse severe s-au menținut mult timp în evul mediu și chiar s-au agravat, dovadă numărul mare al sperjururilor. În Franța, un edict al lui Francis I din 1531 prevedea pentru cazul de mărturie falsă pedapsa cu moartea, în paranteză conform H. de Cugis, închid paranteza încheiat notă 1. Figură pagina 361. Reprezintă o poză. Fațada Palatului Primăriei din Bruggs, construit între 1376-1387. Încheiat figură. Vendeta, faida, războiul privat. Ordaliile și duelul judiciar au contribuit și la suprimarea, în paranteză, sau măcar la reducerea ca număr, închid paranteza, unor forme primitive și brutale de exercitare a justiției, frecvente în Evul Mediu ca vendeta și faida, vezi nota 2, în paranteză, în vigoare și azi, nu numai la unele triburi înapoiate africane, ci practicate și în unele părți ale lumii civilizate. Închid paranteza. Citesc nota 2. În limba italiană, vendeta, se scrie v -E n d. e t, -T a, gilimele răzbunare închit gilimele, faida din germană, fede se scrie v e h d. E, gilimele conflict, diferent, litigiu, dușmanie, închit gilimele, încheiat notă 2. Vendeta, răzbunarea, erau nu numai un drept, ci și o datorie sacră a membrilor, în paranteză bărbați, închid paranteza, ai familiei celui ucis sau a persoanei care a suferit o lezare, un afront, un prejudiciu. Căci ghilimele, răzbunarea sângelui, închid ghilimele, nu era limitată la cazul de omucidere, ci se extindea supra oricărei daune fizice, în paranteză și până la adulter, violența carnală, răpire de persoană, etc., închid paranteza. Când încă nu exista o autoritate publică eficientă la care să se poată recurge pentru apărarea drepturilor individuale, când individul nu putea beneficia efectiv de protecția legii, el trebuia să caute ajutor în alianța cu persoane din familia sa. Dreptul la vendetă aparținea numai celui lezat, dar cel care trebuia în primul rând să exercite acest drept era capul familiei. Obligația vendete era prevăzută de cutume până la al șaptelea grad de rudenie, în paranteză redusă fiind mai târziu până la al patrulea, închid paranteza. Ruda care se sustrăgea de la această obligație de a-și apăra familia răzbunându-o își pierdea dreptul de succesiune, în paranteză, precum și la partea de compensație convenită cu familia adversă care i-ar fi revenit de drept, închid paranteza. Dar dreptul de vendetă s-a menționat și după apariția și organizarea unei autorității judiciare, până târziu în secolul al XV-lea. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Iar în unele regiuni și orașe italiene, în paranteză, azi însă vendeta este sancționată de codul penal italian, închid paranteza, și mai târziu, în mod legal, până în 1624 la Gubbio, se scrie G-U-B-B-I-O, sau până în 1714 la Pistoia, în paranteză, conform g.emare.levi, închid paranteza. Mai întâi a fost interzisă de lege și pedepsită răzbunarea nu contra autorului crimei sau daunei, ci vendeta împotriva membrilor familiei sale. Încheiat notă 1 când numărul prea mare de vendete s-a văzut că reprezintă un pericol pentru ordinea socială, s-a simțit nevoia să fie înlocuite printr-o compensație, în paranteză închid paranteza, în bani sau în natură, după felul cazurilor și potrivit unui tarif stabilit de cutumă, înțeleasă ca un mijloc de pacificare a familiilor în conflict. La început, compensația, în paranteză vergeld, Guidri Gildo, închid paranteza, era fixată de părțile în cauză, apoi legea a stabilit cuantumul despăgubirii în funcție de statutul juridic al victimei, în paranteză dacă era vorba de un sclav sau de un om liber, închid paranteza, de poziția sa socială de sex și de vârstă. Vezi notă 2. Citesc notă 2. La Goți, codul lui Teoderic nu admitea o asemenea compensație pecuniară. La Franci, Clotar a interzis în paranteză, în 595, închid paranteza, compensația în bani în cazurile de furt, fără o autorizație prealabilă a judecătorului. În Sicilia, acordul pentru despăgubire convenit de părți era interzis în cazurile de omucidere, trădare și erezie. Încheiat notă 2. Cel care nu voia sau nu putea să plătească acest vergeld își pierdea libertatea, în paranteză măcar temporar, închid paranteza, sau era condamnat la o pedepsă corporală. A treia parte din cuantumul sumei de despăgubire revenea fiscului, în paranteză practic seniorului, închid paranteza, vezi notă 3. Citesc notă 3. Padova a fost printre primele orașe care au suprimat compensația pecuniară în cazurile de omucidere, în conformitate cu dreptul roman și cu legea din 1156 a lui Frederic I. Barbarosa. Dar către anul 1236, foarte puține mai erau legislațiile care pedepseau cu moartea omuciderea, preferându-se plata unui verghelt stabilit de comun acord de familiile în cauză, în paranteză conform g .em levi, Închid paranteza, încheiat notă 3. Ghilimele. Răzbunarea sângelui închid ghilimele pentru o crimă, un delict sau o ofensă gravă antrena familii întregi. Adeseori dușmânia dintre familiile în conflict, faida din cutumele popoarelor germanice transmitea și generației următoare obligativitatea vendetei. Răzbunarea obligatorie, chiar dacă crima sau dauna fusese răsăvârșite involuntar, trebuia să fie proporțională cu dauna. De pildă, o rănire sau o mutilare nu încuvințau o vendetă care ducea la omucidere. Cu timpul, monarhiile medievale puternice, în paranteză francă, longobardă, închid paranteza, au văzut în faida o cauză de perturbare a ordinei și o substituire de competențe ca atare din dreptul de faida, au fost excluse delictele cele mai ușoare precum și cele foarte grave, în paranteză care priveau persoana regelui și securitatea statului, închid paranteza. Faida nu era admisă în cazurile de delict sau de infracțiune comisă de unul din servitorii reclamantului, în paranteză sau de pagube pe care le-ar fi adus animalele proprietatea sa, închid paranteza, iar în caz că dreptul de faida era autorizat se interzicea ca răzbunare, incendierea casei sau vătămarea corporală a rudelor celui reclamat. O formă legalizată de faida de mari proporții și, la nivelul aristocrației, o constituiau ghilimele războaiele private, închid ghilimele. În epoca lui Carol cel Mare, legalitatea lor era recunoscută cu condiția obținerii în prealabil a autorizației împăratului și cu rezerva ca să nu fie întreprinse în anumite localități și în anumite zile ale anului. În Franța, în 1245, Ludovic al în paranteză, sau poate Filip August, cu o jumătate de secole înainte, închid paranteza, a stabilit obligativitatea ca seniorul, care pornea un război privat, să nu înceapă ostilitățile înainte de 40 de zile de la data declarației de război. În paranteză ghilimele, la Quarantine, se scrie Q-U-A-R-A-N-T-A-I-N-E-D-U-R-O-I. Închid ghilimele, închid paranteza. În epoca feudală, războaiele private devin mai dese și mai brutale. Nu numai marii seniori, ci și cei mai mici declarau altor feudali război fără a mai cere autorizația regelui sau a suzeranilor lor. În numeroase rânduri, suveranii și conciliile vezi, notă 1, au încercat să le interzică, dar fără succes. Au devenit mai rare abia după ce autoritatea monarhică a reușit să se impună feudalilor. Citesc notă 1 mai întâi Carol cel mare în 809, apoi Carol cel pleșuv, Edmond al Angliei, Frederic I Barbarosa, Frederic al II-lea, dar și după ordonanța din 1315 al lui Filip cel frumos, care le interzicea războaiele private, au fost recunoscute ca fiind un privilegiu al nobililor. Fără rezultate au rămas și interdicțiile pronunțate de conciliile din Clermont, în paranteză 1095, închid paranteza, Troies, în paranteză 1107, închid paranteza, Roma, în paranteză 1119, închid paranteza, și Reims, în paranteză 1148, închid paranteza, încheiat notă 1. Sistemul penal după o ghilimele judecată a lui Dumnezeu, închid ghilimele, o ordalie sau un duel, judecătorului nu-i mai rămânea decât să pronunțe sentința. De altfel, o sentință, dată de orice judecător, se pretindea a fi în fond emanată în urma unui judicium dei. Într-un capitular al lui Carol cel Mare se stabilește ca ghilimele fiecare conte să aibă în comitatul său o închisoare, iar judecătorii să aibă gata pregătite spânzurători, închid ghilimele. Spânzurătoarea era forma obișnuită de pedeapsă capitală, aplicată delictelor grave pentru care nu se prevedea posibilitatea de despăgubire sau când vinovatul nu putea plăti. Un alt capitular al acelui așa împărat emis după înfrângerea saxonilor și convertirea lor forțată la creștinism stabilea mai multe cazuri pasibile de pedeapsă capitală. Vezi note 1. Citesc note 1. Gilmele, dacă cineva, nesocotind credința creștină, n-a respectat sfântul post mare, să fie pedepsit cu moartea. Închid ghilimele, în paranteză patru. Închid paranteza. Gilmele, dacă cineva, a demenit de diavol, a crezut după obiceiul păgânilor că un om este un vrăjitor în stare să mănânce oameni și pentru aceasta l-a ars și i-a mâncat carnea, să fie pedepsit cu pedepsa capitală. Închid ghilimele, în paranteză șase. Închid paranteza. Ghilimele, dacă cineva a pus să fie ars corpul unui defunct după ritul păgânilor și i-a prefăcut oasele în cenușă, să fie pedepsit cu moartea. Închid ghilimele, în paranteză șapte, închid paranteza. Ghilimele, dacă cineva va fi găsit că este necredincios regelui, să fie pedepsit cu pedepsa capitală. Închid ghilimele, în paranteză unsprezece, închid paranteza. Ghilimele, dacă cineva a răpit pe fiica stăpânului său, să fie condamnat la moarte. Închid chilimele, în paranteză 12, închid paranteza. Încheiat notă 1 Împărații carolingieni au stabilit și alte pedepse corporale care nu puteau fi răscumpărate, amputarea mâinii pentru delictul de sperjur, vezi, notă 2, sau pentru preotul care ar fi folosit mirul în scopuri magice, sau pentru falsificatorii de bani. Citesc notă 2 Severitatea acestor măsuri arată că numărul cazurilor de sperjur era îngrijorător, Arată de asemenea și importanța capitală pe care justiția o atribuia jurământului. Încheiat notă 2 Alte delicte se pedepseau cu scoaterea unui ochi sau cu tăierea nasului. Legea Longobardă prevedea pentru hoți fie însemnarea cu fierul roșu, în paranteză la fel ca în legislația francilor, închid paranteza, fie închisoarea pe timp de 2 sau 3 ani, dar după ce hoțul plătise suma fixată ca despăgubire. În general, însă, închisoarea, în locul căreia era preferată de judecător pedepsa corporală, era considerată ca un loc de detențiune a imputatului în vederea judecății, în paranteză, sau în așteptarea execuției, închid paranteza. În schimb, în dreptul canonic, pedepsa cu închisoarea, în paranteză de multe ori situată într-o mănăstire, închid paranteza, era preferată pedepselor corporale. O pedapsă severă aplicată la început celui care nu se prezenta la judecată când era citat sau celui care refuza să plătească amenda fixată era excluderea din comunitate, punerea inculpatului în afara legii, în paranteză, ceea ce îl expunea la tot felul de vexațiuni, închid paranteza, și în unele cazuri confiscarea bunurilor. Cât privește tortura, aceasta nu era socotită o pedapsă propriu-zisă, ci un mijloc pentru accelerarea mersului justiției. Figura pagina 365. Reprezintă o poză. Poarta Amsterdam din Harlem, secolul 15. Încheiat figură. Dreptul privat, dreptul familiei. Structura familială a popoarelor germanice din Evul Mediu-Timpuriu era tipic gentilică. O familie era formată din părinți, copii, ascendenți, rude, colaterale, servitorii și sclavii în paranteză care, deși nu făceau parte propriu-zis din familie, depindeau de ea și trăiau în aceeași casă, închid paranteza. În curând, însă, coeziunea familiei gentilice a slăbit chiar la Longobarzi, din momentul când edictul lui Rotari a admis posibilitatea ca fiii să se despartă de părinți și să-și constituie familii separate. Totuși, în secolele următoare, familiile reduse ca număr de membri și cele de dimensiuni suprafamiliale au coexistat. Tatăl avea de autoritate, în paranteză Mundium, închid paranteza, asupra familiei. Un capitular al lui Carol cel Pleșuf din 864 îi dădea dreptul să-și reducă fiul în starea de sclavie sau să-l oblige să devină călugăr. Dar Mundium înceta în momentul când fiul era apt de a purta arme. Vezi, nota 1, în schimb, femeia, tocmai fiindcă era considerată inaptă de acțiuni războinice, rămânea toată viața sub autoritatea tatălui sau a soțului. Citesc notă 1. Vârsta stabilită la 12 ani, ceea ce nu trebuie să surprindă ținând seama de faptul că în acele timpuri durata medie de viață era de 35 de ani. Încheiat notă 1. Patrimoniul familiei nu era la discreția tatălui. El nu putea dispune de bunurile familiei fără consimțământul copiilor. În paranteză, după cum stabilea un capitular din 818. Închid paranteza. Normele de succesiune tindeau să-i favorizeze pe fiii care rămăseseră să lucreze alături de tatăl lor, față de fiii care își constituiseră o gospodărie separată. În ce privește căsătoria până către mijlocul secolului al XVII-lea, alegera soțului era hotărâtă de tatăl fetei, care era ghilimele cumpărată, închid ghilimele, de viitorul săț sau de familia acestuia. Vezi notă 1. Ghilimele, prețul, închid ghilimele, în paranteză, mefio, închid paranteza, era apoi încredințat femeii și rămânea la dispoziția ei. Citesc notă 1. Uneori, o căsătorie era convenită de cele două familii, când viitorii soți erau încă copii. Chiar și codul lui Justinian menționa că o căsătorie nu putea fi hotărâtă de părinți dacă viitorii soți nu împliniseră încă vârsta de cel puțin șapte ani. Încheiat notă 1. Tatăl dădea fiicei anumite bunuri, în paranteză, fader fio, închid paranteza, ca o anticipare a unei părți din moștenirea cei se cuvenea, precum și o zestre, în paranteză, scherpa, închid paranteza, constând într-un pat, veșminte și podoabe. La acestea se adăuga, ghilimele, darul dimineții, închid ghilimele, oferit a doua zi după nuntă de soțul ei, în paranteză, ca o recunoaștere a acasității miresei, închid paranteza. Căsătoria era precedată de o logodnă. În realitate, era un angajament cu caracter public care, în caz că nu era respectat, comporta obligația unei despăgubiri plătite de partea care revocase angajamentul. La celebrarea căsătoriei în lumea lungobardă, Mireasa ofera Mirelui în semn de supunere o spadă. Biserica, inspirându-se din legislația romană, va impune obligația consensului viitorilor soți. Acest fapt va duce la dispariția căsătoriei prin mundium, Gilimele prețul de cumpărare, închid ghilimele, mefio va fi înlocuit prin oferirea unui simbol, un colier. Pe lângă impedimentele matrimoniale obișnuite și azi, biserica a mai adăugat altele, între care și interdicția căsătoriei între creștini și necreștini, în paranteză musulmani și evrei, închid paranteza. Diferența de condiție socială, specificată și de dreptul roman, privea îndeosebi căsătoria între liberi și sclavi, și mai ales între o femeie de condiție liberă și un sclav. Vezi, notă 2. Citesc, notă 2. Edictul lui Rotarii prevedea că, într-un asemenea caz, sclavul trebuia ucis, iar femeia să fie trimisă părinților ei, care o puteau ucide sau vinde. Dacă părinții nu procedau așa, femeia devenea sclavă și obligată să lucreze ca atorcătoare la curtea regelui. Încheiat, notă 2. Celibatul preoților a fost impus târziu, în paranteză, în timpul lui Carol cel Mare, erau chiar în Italia episcopi care se căsătoreau, închid paranteza, abia după reforma papei Grigoriei al VII-lea. Conciliile din Pisa, în paranteză 1134, închid paranteza, și Lateran, în paranteză 139, închid paranteza, au interzis preoților să se căsătorească dacă nu obțineau, în acest sens, o dispensă specială, în paranteză, care de regulă era refuzată, închid paranteza. Alte impedimente se refereau la legăturile de sânge. Codul lui Teodosius prevedea chiar pedepsa cu moartea pentru cei ce se căsătoreau dacă erau veri primari. În secolul al viii Papa a extins această interdicție până la al șaptelea grad de rudenie. În paranteză, interdicție redusă apoi la gradul al patrulea. Închid paranteza. La Longobarți se interzicea căsătoria cu mama vitregă, cu fiica vitregă și cu cumnata, iar la Franci, între fină și naș. Alte interdicții în paranteză, de exemplu, căsătoria în postul mare sau în postul Crăciunului, închid paranteza, obligau în caz de nerespectare la penitențe de ordin spiritual, fără să invalideze însă căsătoria. Mai complicată era problema divorțului. Nu are ori soluțiile propuse de diversele legislații erau inconsecvente și contradictorii. Divorțul era recunoscut atât în dreptul roman, cât și în legislația lui Justinian. Biserica însă a susținut totdeauna indisolubilitatea căsătoriei, vezi notă 1, adoptând poziția formulată în secolul V de teologul și filozoful Aurelius Augustinus. În paranteză, Sfântul Augustin, închid paranteza, care susținea că bărbatul și femeia continuă să rămână soți chiar dacă s-au despărțit și că nici soția repudiată pentru adulter, nici soțul care a repudiat-o nu se mai pot recăsători. Citesc notă 1 deși a trecut sub tăcere cazuri prea flagrante, ca de pildă cea a lui Carol cel Mare, care s-a căsătorit cu fiica regelui Longobard desideriu, pentru ca după un an să o repudieze și să se recăsătorească cu o nobilă suevă. Încheiat notă 1. În schimb, o lege lungobardă de la sfârșitul secolului al VII-lea permitea repudierea chiar a unei soții nevinovate, iar soțului să se recăsătorească, dar acesta trebuia să plătească o amendă considerabilă, din care o jumătate părintele părintelui soției repudiate, cealaltă jumătate revenindu-i regelui. Iar edictul din 731, dat de Liutprand recunoștea alături de legislațiile altor popoare germanice anularea căsătoriei în caz de separare a soților și admitea repudierea soției în anumite cazuri, în paranteză de adulter, sterilitate, practicarea vrăjitoriei și uneltire contra vieții soțului, închid paranteza. Și legislația francilor admitea divorțul în caz de adulter și chiar ceea ce este un fapt surprinzător absolut unic, în cazul că adulterul fusese comis de soț. Regele Pepin revine asupra acestui subiect într-un capitular, vezi, notă 2, din 757. Citesc notă 2. Ghilimele. Dacă un franc a luat o soție crezând că aceasta este liberă și apoi a aflat că nu este să o părăsească, dacă vrea, și să-și ia altă soție... La fel să se comporte și femeia, închid ghilimele, în paranteză șapte, închid paranteza. Ghilimele, dacă un bărbat are o soție legitimă și fratele lui comite un adulter cu ea, acel frate și acea femeie care a comis adulterul nu se vor putea căsători între ei cât vor trăi. Fostul soț își poate lua dacă vrea altă soție, închid ghilimele, în paranteză 11, închid paranteza. Ghilimele, dacă un lepros are o soție sănătoasă, dacă vrea să o repudieze pentru ca aia să-și poată lua un alt soț, o va putea face, iar femeia se va putea căsători cu un alt bărbat. Același lucru este îngăduit dacă soțul este cel sănătos, iar soția este bolnavă. Închid ghilimele în paranteză nouă, închid paranteza încheiat notă doi. Considerând ansamblul structurilor familiale medievale în diversele lor aspecte, apare clar lipsa accepției afective și sentimentale în noțiunea de familie, lipsa acelui sentiment al familiei pe care îl va cunoaște epoca modernă. Paranteza O dovadă în acest sens este situația copilului, care, nici în arta medievală, nu este reprezentat înainte de 1200, decât cel mult ca un adult în dimensiuni reduse. Închid paranteza Ghilimele. Familia nu exista nici ca sentiment, nici ca afecțiune. Mai degrabă spre clan, spre marele ansamblu familial. Erau resimțite adevăratele legături familiale. Închid ghilimele în paranteză mă mare punct gui de Închid paranteza vezi 1. Citesc 1. Pentru alte aspecte ale dreptului privat administrativ de organizarea justiției etc. vă mic de mic punct supra. Capitolul ghilimele societatea feudală. Încât le încheiat notă 1. Figură pagina 367 reprezintă o poză. Palazzo del Comune din Piacenza, capodoperă de arhitectură lombardă, secolul XIII. Încheiat figură. Condiția femeii Legislația lui Justinian suprimase multe din limitările pe care vechiul drept roman le impunea condiții juridice a femeii. În primul rând era eliminat dreptul de tutelă asupra femeii, ceea ce însemna că și femeia putea exercita dreptul de tutelă și că putea dispune de bunurile ei care rămâneau în mod clar distincte de cele ale soțului. Ghilimele, dar această recunoaștere efectivă a drepturilor femeii, care îi asigurau o anumită libertate, nu era pe placul Bisericii. Aceasta vorbea, într-adevăr, de egalitatea dintre sexe, dar mai mult pe plan moral sau spiritual decât pe cel al vieții efective, materiale și nu putea exercita o funcție legată de Biserică, nici chiar aceea de aboteza. Vrând-nevrând, opinia Bisericii era că păcatul a apărut în lume datorită Evei. Închid chilimele, în paranteză mă mare punct guidetii, închid paranteza. Fetele de pildă nu erau primite în școlile parohiale, rezervate doar băieților, iar pentru o văduvă, idealul de viață trebuia să rămână retragerea într-o mănăstire. În realitate, această poziție ideologică, care dădea și o bază juridică instituțiilor familiale, nu coincidea cu situația reală, cu inserarea efectivă a femeii în viața socială a epocii. Or, privită în această perspectivă a realității faptelor, condiția femeii medievale apare în mod diferit. Legislația popoarelor germanice plasează femeia sub autorizația celui care avea mundium asupra ei, în paranteză de regulă soțul, închid paranteza. Dar influența legislației lui justinian asupra tradițiilor juridice germanice, pentru care numai războinicul conta în viața socială, s-a făcut resimțită în curând. În secolul XI, o femeie putea dispune liber de bunurile sale, mobile sau imobile. În paranteză firește că situația nu era aceeași în toate țările, închid paranteza, deși în problemele succesorale continua să fie dezavantajată față de moștenitorii de sex masculin. În secolul al XII-lea, condiția femeii era deja considerabil ameliorată. Într-adevăr, acum femeia aparținând clasei nobiliare putea să aibă proprietăți funciare și chiar să dețină un feud. Vezi nute 1. Citas 1. În care caz, dacă nu era căsătorită, nu se putea căsători decât cu bărbatul indicat de rege sau de seniorul ei feudal. Uneori, acesta îi propunea trei persoane între care putea să aleagă în paranteză contra unei sume mari de bani, vârstată regelui sau feudatarului, ea putea obține însă dreptul de a se căsători cu bărbatul ales de ea, închid paranteza. Dacă se căsătoria fără încuvințarea seniorului său, femeia pierdea feudul. Încheiat notă 1. Ghilimele. Prin lege și prin însăși structura societății feudale, ea avea o importanță de prim plan ca proprietară a unor domenii. Închid ghilimele, în paranteză e mare punct power, se scrie p-o-w-r, închid paranteza. Ca titulară a unui feud avea dreptul să ia parte la adunările feudatarilor, în condiții egale cu ceilalți vasali. Potrivit legislației din Anglia, femeia era egală bărbatului în privința drepturilor și datoriilor civile. Putea face un testament, putea încheia un contract, putea intenta un proces. Desigur că, odată căsătorită, ea își pierdea o mare parte din aceste drepturi, în paranteză care erau preluate de soț, închit paranteza. În schimb, continua să dețină în viața socială un rol activ de cea mai mare importanță. Ea conducea gospodăria castelului, care era și un centru de producție alimentară sau de artizanat domestic. Ea era administratora și stăpâna, cu toate drepturile și datoriile a tuturor bunurilor mobile și imobile, când soțul era plecat, în paranteză, într-o călătorie mai lungă, în pelerinaj, în război, în cruciadă, închid paranteza, când era luat prizonier sau dacă decedase. Într-o situație asemănătoare celei a femeii din aristocrație, cu datorii și responsabilități similare, se afla și femeia aparținând bogatei burghezii. Dar mai activă, mai intens, inserată în viața economică, era femeia de condiție socială modestă. În numeroase cazuri, fetele erau îndrumate spre o meserie, la fel ca și băieții, și la fel ca aceștia erau trimise să lucreze de la o vârstă fragedă ca ucenice. Multe femei trăiau exclusiv din propriul lor salariu, în paranteză totdeauna mai mic, deși la o muncă egală decât al bărbaților, închid paranteza.